שיחה מספר 7, בתיאטרון. לאן את הולכת הערב? לתיאטרון. לאיזו הצגה? להמלט של שקספיר. המלט? בעברית? למה לא? מי משחק בהצגה? שחקנים טובים מהתיאטרון הקאמרי. מי הבמאי? גד קינר. הוא במאי ידוע. מיכאל, <אח> <אח> <Nichael>, יש לי כרטיסים להצגת הבכורה, כרטיסים מצוינים בשורה 10 באמצע. אתה רוצה לבוא איתי? לא חבל על הכסף? אני לא אבין אף מילה. למה? אתה הרי מכיר את המחזה, לא? אני מכיר את המלט, אבל העברית שלי לא די טובה. אני חושבת שכדאי לך לראות תיאטרון בישראל. אחרי ההצגה נלך לראות את השחקנים. החברה שלי, אהובה, שחקנית, והיא משתתפת בהצגה. <|so|> נלך להגיד לה שלום, נדבר איתה קצת, זה יהיה מעניין. באמת? אם כך, נלך לראות את המלט. אני מכיר את המחזה מצוין. אני יודע בעל פה כמה מונולוגים, אבל ברוסית. אחרי ההצגה... נו, מיכאל, מה דעתך על המלט העברי? יפה. כן, טוב. אני חושבת שהמשחק היה מצוין, לא? כן. טוב. המשחק היה טוב. הבמאי עשה עבודה טובה ומעניינת. אתה לא חושב כך? 오, כן, מקורי מאוד. מודרני. <אז <אז התפורה הייתה יפה מאוד. <אז> העברית, זה היה מצוין. <אז> אני הבנתי <אז> די הרבה. אתה יודע, מיכאל, לפי דעתי אתה יכול להיות מבקר תיאטרון. מבקר תיאטרון? מה זה? זה מקצוע. כך קוראים למי שכותב ביקורת על הצגות בעיתונים, ברדיו. אה, אני מבין. למה את חושבת שאני יכול להיות מבקר תיאטרון? אתה בקושי אומר מילה טובה על ההצגה. <laughs> נו, טוב. בינתיים אני רק מתמטיקאי שאוהב תיאטרון. את יודעת? אני אוהב הצגות בעברית. אולי נלך לעוד איזו הצגה?